מה לך ולשלום, סוב אל אחרי, ויגד הצופה לאמור, בא המלאך עד הם ולא שב. וישלח רוכב סוס שני, ויבוא אליהם, ויאמר, כה אמר המלך, שלום, ויאמר יהוא, מה ולשלום, סוב אל אחרי.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 וימצאוהו בחלקת נבות היזרעאלי. ויהי כראות יהורם את יהוא, ויאמר השלום יהוא, ויאמר מה השלום עד זנוני זבל אימך וכשפיה הרבים. ויהפוך יהורם ידיו וינוס, ויאמר אל אחזיהו מרמה אחזיה.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 זמרי הורג אדוניו, ויישא פניו אל החלון, ויאמר, מי איתי מי, וישקיפו אליו שיניים שלושה סריסים, ויאמר, שמטוה, וישמטוה, וייז מדמה אל הקיר ואל הסוסים, וירמסנה. ויבוא ויאכל וישת, ויאמר פיקדו נא את הארורה הזאת וקברוהה, כי בת מלך היא. וילכו לקוברה ולא מצאו כי אם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. וישובו ויגידו לו, ויאמר דבר אדוני הוא